ס"ו. כה אמר אדוני, השמיים כסאי, והארץ הדום רגלי. איזה בית אשר תבנו לי, ואיזה מקום מנוחתי. ואת כל אלה ידי עשתה, ויהיו כל אלה נאום אדוני, ואל זה אביט, אל עני ונחה רוח, וחרד על דברי. שוחט השור, מכה איש, זובח השה, עורף כלב. מעלה מנחה דם חזיר, מזכיר לבונה, מברך אבן, גם המה בחרו בדרכיהם, ובשקוציהם נפשם חפצה. גם אני אבחר בתעלוליהם, ומגורותם אביא להם. יען קראתי ואין עונה, דיברתי ולא שמעו, ויעשו הרע בעיניי, ובאשר לא חפצתי בחרו. שמעו דבר אדוני, החרדים, אל דברו, אמרו אחייכם, שונאיכם, מנדיכם, למען שמי יכבד אדוני, ונראה בשמחתכם, והם יבושו. כל שעון מעיר, כל מהיכל, כל אדוני משלם גמול לאויביו. בטרם תכיל ילדה, בטרם יבוא חבלה, והמליטה זכר. מי שמע כזאת? מי ראה כאלה? היו חל ארץ ביום אחד, אם יבלד גוי פעם אחת, כי חלה גם ילדה ציון את בניך. האני אשביר ולא אוליד, יאמר אדוני, אם אני המוליד ועצרתי, אמר אלוהיך. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתך משוש כל המתאבלים עליה, למען תינקו ושבעתם. משוד תנחומיה, למען תמוצו והתענגתם מזיז כבודה. ככה אמר אדוני, הנני נוטה אליה כנהר שלום וכנחל שוטף, כבוד גויים, והנקתם, על צד תנשאו, ועל ברכיים תשועשעו. כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. וראיתם, ושש לבכם, ועצמותיכם קדשת תפרחנה, ונודעה יד אדוני את עבדיו, וזעם את אויביו. כי הנה אדוני באש יבוא, וחשופה מרכבותיו, להשיב בחיימה אפו, וגערתו בלהבי אש. כי באש אדוני נשפט, ובחרבו את כל בשר, ורבו חללי אדוני.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 בית אדוני, וגם מהם אקח לכהנים, ללוויים, אמר אדוני. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה, עומדים לפניי, נאום אדוני, כן יעמוד זרעכם ושמכם. והיה, מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני. ויצאו וראו בפגרי האנשים, הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. עד כאן ספר ישעיהו.